וואלי, מני, יא אח שלי, איתי, לוי מחכה בחנאי, יא לא יודע מה אני אסגר מקווה עדיין שלא מאוחר כולי הפוך, אני שרפוך, הראתי בטעות אליו בלי חולצה אז עליתי אל האוטו והתחלנו בצייה וחילקנו הזמנות וגם אספנו תל שתייה איך הוא שם לי מזרחית ואני שמתי לו שחורה כי הלילה חוגגים הצ'טה גיא המשטרה גז מזמנהיקי אחרי זה כבר עזבת להתעלמות, עכשיו הלב נקי מדאגות. קראתי לכולם, מהו חמב"ם, מי שבא, מהו חמב"ם. הזמנתי שפה אנטריקוט, בקבוקים בכמויות, לא יהיו פה חברים. אחי. הזמנתי רק בנות. she she mess שב הלב לקי מדאגות, קראתי לכולם מה הוא חמבה, מי שבא מה הוא חמבה. הזמנתי שפה אנטריקוט, בקבוקים בכמויות, לא יהיו פה חמבות. צהריים טובים לכם, <נצח> <נצח> <נצח> שלום, שלום, בנים, בנות, רק בנות, ככה זה נקרא, אמירה, זה... חדש. חדש, חדש, חדש, של, של... סטפן לגר ואיתי לוי, זה נקרא הגדמנות. אוקיי, עכשיו אני חפשו בנתי... את הקליפ okay. ביוטיוב כי... הקליפ אה... מדליק? אה, לא ראיתי, אבל הוא אמור להיות מדליק כי פנינה רוזנבלום שם ונטלי דדון שם, <ש> אז <ש> מה רע? לא יכול להיות רע. כן? אה, זהו, טוב שאתם איתנו כאן. אה, אנחנו מתחילים שבוע <ש> חדש. <ש> בנים, בנות. בנות, רק בנים, רק בנות. בעיקר שגם השבוע הזה יהיה שבוע בריא לכולם. זה הכי חשוב. כי באמת, אנחנו לא צריכים לא גל שני, ולא המשך של גל ראשון. ולא צריך קורונה בכלל, נקודה. ולא, לא צריך. Welcome. Welcome, welcome uh, לכולכם. ואם אנחנו uh, התחלנו עם uh, רק בנות, אז אנחנו נמשיך עם משהו שממש ממש מתבקש. וזה זה. שברגע שהוא ייפתח, ישנן בנות, ישנן בנות, אשר הולכות עם כל אחת. רק בנות. עד כמה שאנחנו מחבבים את הגרסה הזאת, אבל אין, פשוט אין על הגרסה המקורית של אה, להקת הנחל, אז אנחנו נשמע כמובן גם את זה. <עד> אבל אני איני כזאת, אבל אני איני, איני כזאת. עם מי שאין לי ציטחון, איני רוצה לדבר ישנן בנות, ישנן בנות, שמתלבשות בג'ונל, החטאית עולה אל, אל ובחולצה יש חור על חור, שכל אחד יוכל לבחור. I don't have any money There are children, there are children Who are struggling with what they do And they don't want to change They're in a day and in a day They're in a day and in a day They're in a day and in a day But I'm not like that But I'm not like that I love who I am Johann Bach Sebastian Jazz ככה, ככה כל שרו... כל הגברים בהחלט, זה היינו נוח. פה שולה חן ואביבה... כל הבנות הן היינו נוח, אבל <אז> אתה בטעות אמרת כל הגברים, ואני <אז> בהחלט מקבלת את הטעות הפרוידיאנית שלך, והכל בסדר, סבבה. טוב, ונמשיך. בסדר, ונמשיך. נמשיך, כן. אז אם הסכמנו להקת הנחל, כן. יורם ארבל היה חבר בלהקה. זה היה בסוף שנות החמישים. הוא גם שר. ובאותו הרכב, אה, עם אריק איינשטיין ויורם גאון. יפה, מכובד. אז כמובן שהוא לא יכול היה להיות כוכב גדול, כשיש לך... אבל, את... אריק לא איינשטיין לא מימין ויורם גאון משמאל, זה קצת בעייתי. אז אחרי יותר מעשר שנים, כשיורם ארבל הוא כבר קריין אה, ידוע בכל ישראל, וגם זמר, אה, יורם ויהורם, נפגשו שוב בתוכנית של, של יורם גאון, שלכם לשעה כלה, ועשו מערכון על דוד, רגע אחרי שהוא הרג את גוליית. נשמע. נשמע. גם בטלוויזיה הלימודית בירושלים, You are there, חדשות לעבר, הנותן לכם את ההזדמנות להיות נוכחים במאורע היסטורי. המאורע שאותו אנו עומדים לשחזר הערב הוא מלחמת דוד וגוליית. אני עומד ברגע זה ומשקיף על עמק האלה בואכה חברון. הקרב הגדול בין נציג בני ישראל ונציג הפלישתים מסתיים זה עתה בניצחון מזהיר של בני ישראל. ומכאן אני יכול לראות את אלפי הפלישתים החוזרים מאוכזבים מן הקרב ההיסטורי. רמחיהם מחזירים את קרני השמש המשתפלת לעבר פלשת. עתה, לאחר ניצחונו המפתיע של נער עברי עלום שם, יהיה עליהם לנטוש את אדמות לכיש בהתאם להסכם שלחתן ללפי תחרות מלחמתית רגילה. שאתם שומעים כעת עולים ממחנה בני ישראל המתקרבים בשירה ובריקודים. בראש המחנה צועד נער אדמוני, ועלי נאודות יפה עיניים, בידו מוכרת ועליה נעוץ ראש מוכר. אהה, כן, אכן זה ראשו עטור הטלטלים של גולייו הפלישתי, אשר הטיל את אימתו על כל יישובי הסביבה. אני יורד כעת לשביל ומתקרב לעבר גבול הים. הרשנה לי לברך אותך בשם המאזינים על ניצחונך המזכיר. תודה רבה. אולי תואי להגיד לנו מה שמך בבקשה? דוד. דוד. אולי תוכל לספר לנו, דוד, מה הייתה הרגשתך כאשר עמדת מול הענק הפלישתי הזה? אני אגיד לך, זה לא היה רעים ביותר. לא, אתה לא פחדת. אני מוכרח להגיד לך שברגע הראשון דווקא די ראתי הפופי. אבל כשראיתי שכל צבא ישראל מביט עליי בתקווה וחרדה, אז נעלם ממני הפחד והיה כלא היה. שאם אני לא מנצח בקרב הזה, אז כל חבל לחיש הולך קקן. אתה מבין? דוד, אולי תספר לנו עכשיו, איך העזת לצאת מול אלוף לוחמי הפלישתים, בלי איזה חרב או סמין? אני הבנתי את שאלתך, אני אגיד לך. חבר'ה, תעזבו את הראש! יאללה, כל הזמן רמליהו, תגרש את הזבובים, עזוב את זה. גם כן. מה אתה שאלת? אני אגיד לך, מה כבר יכולה לעזור לחנית, אתה החנית שלו בחיי מנור אורגים שוקל לטון אתה מבין? לא הייתי מצליח להתקרב אליו אפילו. אז אולי תספר לנו מה באמת עשית, מה? אז אני אגיד לך, במקום לסחוב איתי את כל הכלי זין האלה, אז אני פשוט החלטתי פשוט לקחת את הרוגדקה, אתה מבין? אין בעיות, כן. ארוגת קאר. ארוגת קאר. מה בדיוק ארוגת קאר? על זה אני אגיד לך. אני ידעתי שאם אני לא מחסל אותו מרחוק, אתה מבין? אז הסיכויים שלי קלושים למדי. כן, זה נכון. אז עם גן מה עשית? או, אני ציפיתי לשאלה זו. עכשיו, אני הכנסתי לו אבן בראש ישר בין העיניים מול. אתה מבין? תענוג היה לראות איך האבן טובעת בבצע שלו. אתה מבין? אבל יאו, ביקשתי ממך לגרש את הזבובים, נו? כן הקיצר, התמין כמו שהוא חטף את האמן, על ככה הוא קרא נפל, נשכב על האחים. אני חושב שלא רק משמי בשם כל המאזינים. אני יכול להגיד שזה אחד מסיפורי הגבורה המופלאים ביותר ששמענו. אז הרעיון הזה של יורם ארבל עם דוד המלך התבצע בסוף שנות השישים, תחילת שנות השבעים, זה אז זה נחשב לסאטירה. גם בתוכנית היהודים באים, היו לא מעט מערכונים על דוד המלך. נכון, יניב? נכון, נכון, היו... קצת יותר נשכנים, קצת יותר נשכנים מזה. שלום ליניב ביטון. שלום, שלום. ואפשר כבר להגיד לך מזל טוב על יום ההולדת שיהיה עוד מעט. תודה רבה. כן, זה יהיה ביום רביעי. נכון. אבל אנחנו מקדימים, זה בסדר. אז ככה, היהודים באים משודרת בכאן 11, חזרה לעונה רביעית לפני שלושה או ארבעה שבועות, ולקח די הרבה זמן עד שהיא חזרה, נכון? יחסית לסדרות ישראל, דווקא לא כל כך הרבה זמן, אני חושב, משהו... שנתיים חושב וחצי, שנתיים וחצי, וחצי לפי הערכה. בין, בין עונה שלוש לארבע, שנתיים, אני חושב. כן. כן, היא תפסה כזה נפח עם הזמן, אני חושב שאנחנו הכרנו זה לפני, באמת, מתי שזה שודר, זה לפני שש או שבע שנים, אבל גם הייתה שנה שזה ישב על המדף, ובו... ולא שודר, זה עצם המסע שלנו, אם התוכנית התחיל מזמן, מזמן מזמן. ומי יאמין שנגיע עד הלום. <laughs> את... אחרי כל אני אומר, זהו, לא יהיה יותר, לא, לא יתנו לנו לעשות, לא, לא, לא, רעים, יר... לא ירשו לא... לכם לעלות <laughs> עוד פעם. או שלא יהיה לנו סיפורים, או שלא יהיה לנו רעיונות, ואיך זה זה כל הזמן נחשך להבטיח אותי. תראה, לגבי סיפורים ורעיונות, אני סומך על, על הכותבים, כי בסך הכל אתם מתבססים די הרבה על התנ״ך ועל ההיסטוריה היהודית, כן? נכון. לא חסר. שזה בעצם הייחוד של, של היהודים באים. אתם עושים סאטירה, אבל שהיא לכאורה מרוחקת מהאקטואליה, אבל קצת, קצת נוגעת בה. כן, נוגעת הרבה אפילו. אני חושב שכמעט כל מי שרואה את היהודים בהם מזהה שהסאטירה נוגעת לישראל של עכשיו, והחומרים שאנחנו משתמשים, זה החומרים של פעם, באמת ההזרה הזאת, כמו שאתה אומר, להרחיק את זה, ברגע שאני מרחיק את זה מהיום, וזה לא עכשיו חיקוי של האקטואליה, אז יש לי אולי יותר יכולת לספוג את זה, והנסור לפעמים מסתתר מתחת, לפעמים הוא מאוד גלוי וצועק, אבל החומרים הם באמת מהאתוסים הכי גדולים שלנו. אתה שומע, קורא, תגובות, טוקבקים על, ה... על, ה... על הסדרה, על דברים שאתה עושה ספציפית שם? כן, כן, אני מאלה שאוהבים לקרוא. ומת... ומת... לא ומת... ומתרגז, בין. מתרגז ממה שאתה קורא? לא, לא, לא. זה חלק מה... אני חושב שאם אתה עושה סאטירה, שהיא גם סאטירה עוקצנית אה, ומעצבנת לפעמים, אה, אז צריך להיות נכון לחוקי המשחק ולקבל גם את התגובות האלה. גם אם זה אולי לא נעים לשמוע קללות על האמא שלך, כן. <laughs> אה, <laughs> אבל עדיין אני חושב שזה חלק מהמשחק, זה צריך להיות אה, נכון לזה, אתה לא יכול לעשות את זה ולצפות שכולם... יאהבו אותך כל היום ויגידו שאתה רק מדהים. זאת אומרת, יש לזה אפקטים על, על האנשים שרואים את זה, וזה צריך להיות נכון לספוג את זה. כשעשית את uh, ברוך גולדשטיין uh, לפי אמינם, uh, כן. uh, מה קצת רעד לך הפופי כשאתה נכנס פה לשדה מוקשים, או... לא, דווקא שם לא, כי אני חושב שברוך גולדשטיין זה די, די פונצנזוס, כאילו, שהוא uh, לא עושה משהו טוב. זאת אומרת, אולי בשוליים ממש. Uh, יעריצו אותו או משהו כזה. דווקא שם אני פחות הרגשתי את זה. אני חושב שבדמויות הבבא סאלי וזה, שם היה לי יותר בהרגשה של אי נוחות או דאגה, כמו שאתה אומר, של שתי מוקשים. חוץ מלאה, עשית עוד תפקידי נשים ביהודים <חוץ> באים? <חוץ> כן, די הרבה, אני חושב, הכובע השנה אלי שושה טרי, פיצוחים, פרק של פיצוחים בארמית. בארמית, כן, מצחיק. כן, חסר היגיון לחלוטין, אבל מאוד מצחיק. והיו לי, היו לי עוד לאורך הדרך עוד כמה נשים, אבל לאה באמת הייתה הכי... לא בדיוק אם השנה, כמו שאתה מצליח. לא, לא, לא משהו, לא. גם לא רעיית השנה. לא. ותגיד, למה יוסף בעל החלומות הוא הוכצה מוחצנת כזאת? זה הסתבך על ה... אני חושב, קודם כל, זה גם להשאלה שהוא הופנת גם וגם אליי. זאת אומרת, זה נכתב ואז אני ביצעתי את זה, אבל זה מבוסס הרבה גם על הכתובים. אני חושב שזה התחיל מרעיון של מאיר שלו, באמת, שניתח את סיפורי המקרא וסיפורי בראשית, ובאמת... אמר ומציינים את זה בהרבה מקומות, שיוסף הוא היחיד שמתייחסים ליופי שלו, שהוא יפה, הוא מתעדר בבגדיו, אתה יודע, בכותונת את שאבא עשה לו, okay. הוא נרקיסיסט קצת, משהו התאים לנו, התאים ב... ל... י... י... ב... שלנו לזה, ולהפוך אותו לזה. אתה יודע, אני חשבתי להתחיל את הרעיון ה... איתך במערכון מהעונה החדשה, שבו... יוסף פוגש את מדחת יוסף, אבל זה כל כך קורע את הלב שאי אפשר להביא את זה. כן, זה מערכון באמת מאוד יוצא דופן. מאוד שמחתי ששמו אותו בפרק הראשון. מערכון, <אחון> אני חושב שהיה, הכותבים שם לקחו אומץ ליוצרים, באמת, לקחת איזה level אחד קדימה ולהפגיש את יוסף, שהיא דמות מאוד קרמפית ומאוד מצחיקה. ו... חוזרת כבר בעונה הרביעית עם catchphrase וחלומים וזה, ופתאום להרגיש איזו סיטואציה מעכשיו כל כך כואבת וטראומטית, ולא לפחד מזה שהמערכון אה, אה, גולש ל, למקומות אה, דרמטיים שלא מנסים להצחיק, להפך יש שם המון אה, אה, חמלה וכאב. אני מאוד אהבתי, אני מאוד מאוד גאה במערכון הזה, אני חושב שיש בו איזה טון אחר שהוא אה, שונה, מורבידי גם, ו... אני מאוד מאוד גאה בדבר הזה. ותחפשו את זה ביוטיוב, זה, זה, זה עצוב, אבל כדאי לראות את זה. כן, הרבה אנשים אמרו שמי, שכשהתחיל המערכון, הם תפסו את הראש ואמרו, אוי ואבוי, מה הם עשו? כאילו, מה, לאן חצי הסטרים מופנים עכשיו? מה, מה, מה יש לעשות עכשיו על מד יוסף, על חייל שנארז וזה, ואמרו, אוי, לא, לא, הם נכנסו פה באמת לשדה מוקשים, כמו שאמרת. כן. אבל אני חושב שמאמצע המערכון, המערכון עובר את זה. מהפך ולא מנסה להתחיל בשום צורה. בואו נעבור למשהו שונה לגמרי. תגיד, אתה הרי גם יגאל המעצבן מלה פמיליה. נכון. אז מה קורה? יש עונה... מדברים על עונה חדשה? תהיה עונה חדשה? אתה יודע, לא, לא, לצערי, עוד לא דיברו איתי על משהו כזה. תוכנית שאני מאוד מאוד אוהב. קנו אותו בהרבה מקומות בעולם, יש כבר עכשיו איזה אי קפריסקל, יגאל בטורקיה, יש בכל מיני מקומות מפוזרים אה, שם, המשפחה הזאת, אבל אה, לא דיברו איתי עוד על הונה אה, חדשה לזה. אתה בטח תרצה לחזור להיות האיש הכי מעצבן בטלוויזיה. כן, כן, כן, הזוג, הזוג הכי מעצבן, הם זוג, שמעת. אני זה. יודע, כן. <laughs> הם גורמים אחד את השני למחוזות מאוד מאוד... כן, הם מאוד אוהבים, שזה יפה, הם אף פעם לא אוהבים, אם נתן את הלב, הם רק אוהבים אחת לשנייה. כן. יניב, היה כיף לדבר איתך, ואתה ביקשת שנסיים בשיר של שי צברי, אז בוא תגיד לנו למה אבוא בגבורות. לא יודע, זה היה נראה לי מתאים לשיחה שלנו, אני חושב שזה... לקחת משהו שהוא מהמקורות שלנו, פיוט, אני חושב שזה של הרב סעדיה אם אני נוטה. ושי צברי הגדול, שאני מת על הקול שלו, ועל הגוף, ועל הקצב, לקח את זה למשהו של עכשיו, אז זה התקשר לי לשיחה שלנו על היהודים באים, אז זה שאנחנו גם לוקחים חומרים מהעבר וככה מלבישים אותם בגרוב מודרני. יופי. אז, <אז> אתה יודע, <אז> לשמוע את שי צברי... אין צורך בשום תירוץ, אנחנו נשמח מאוד uh, לשמוע אותו. תודה רבה ש... שהיית איתנו. תודה רבה. שנייה, אמירה גם רוצה לשאול משהו. נאכלנו מזל טוב. אה, 아, כמובן, איחלנו לך מזל טוב בהתחלה, אנחנו מאחלים לך מזל טוב גם בסוף השיחה איתך, כי אתה יודע, אף פעם אין מספיק מזל טוב. תודה רבה רבה. להתראות יניב. ביי, ליטון. ביי. שי צברי לבקשתו של יניב ביטון, ששוחחנו איתו קודם. היה אחלה, גם השיר, גם הראיון. ותודה רבה. וגם אחלה. היהודים באים, זו תוכנית בסך הכל מצחיקה. אז כן, אמרנו ליניב, יהיה ו... יום הולדת ביום רביעי, והוא mm -hmm. לא היחיד שיש לו יום הולדת ביום רביעי, גם מייק בורשטיין. אה, יפה. הוא יהיה בן 75, איזה גיל יפה, עגול. בין שבעים וחמש, אבל תמיד הוא יישאר הבחור המגמגם עם הפאות, כן? משני קונילמל. טופלה טוטורית, או איך קראו לו שם? למה טופלה? רגע אמרתי שני קונילמל. שני קונילמל. בסדר, זה מאוד קשור לי ביחד תמיד. לא קשור. לא חשוב. לא קשור. טוב, איזה מתנה אנחנו נביא למייק בורשטיין. איזה? מה נשמע שלא? אנחנו נביא עז לתיש. זה חמוד. והוא שר את זה עם אבא שלו, פסחקה, שגם ששיחק יודע... ששיחק בסרט כן, את האגלון לא. או משהו. כן, את האגלון, גם יודע לשרוק יפה. בהחלט. <חושית> <עושית> Oshreka, she begatats ga'il Shambesimta ta'ish, kunelemo ta'ish Kala ha'ba, pinches la'gbir Sa'zruzi ma'hera, raglecha kisharem Rak natskifke neshet hitromem Hey! va Ha Lotavomia Pu Ka var Asre la W नवद्धाईह, नवद्धाई, पुने रें, नवद्धाईह, रें रें W पुद्धाईह, बैने लें, रेंद्धाईह, बैने रें, रें, बैने है okay. Up to theatures are Ketayish, is le meme le me lembe אבל מה זה 75, בחורצ'יק בן וחמש לעומת בחור מצחיק בן 94? הוא נולד מלווין קמינסקי, אנחנו כולנו מכירים אותו כמל ברוקס, והיהודי המצחיק הזה היום בן 94. מל ברוקס בן 94, מירה, היום. מה את אומרת על זה? הלוואי עלינו. הלוואי עלינו, בפריט. והוא מצחיק <אז> עדיין? הוא מצחיק, הוא מצחיק, והוא מוכשר, והוא גם אחד האנשים הבודדים בתעשיית הבידור שמחזיק בארבעה הגדולים, אוסקר, אמי, גרמי וטוני של התיאטרון. יפה. אין הרבה כאלה. עכשיו, מל ברוקס היה נשוי יותר מ-40 שנה לאנד בנקרופט. בטוח? יש להם קטעי נחמדים ביוטיוב? שהיא הייתה ממוצע איטלקי קתולי. והתגיירה בשבילו? לא, היא לא התגיירה. אבל הם אהבו. טוב מאוד. דמותה לפני חמש שנים, אני חושב. ושניהם שיחקו ברימייק לסרט אה, "להיות או לא להיות", שלשם שינוי מל ברוקס, לא ביהם, אלא אדם בשם אלן ג'ונסון, ושם, ברימייק הזה, הם שרו שיר בפולנית. פולנית זה טוב. brown <laughs> yep, me, the sweet Georgie Brown lost you know, so nice that's all your mind okay Ben JB will sets it for you yes don't begie thats felt your mom ככה נשמע סוויט ג'ורג'ה בראון בפולנית. עכשיו אי אפשר להסתפק רק במלבלוקס אחד. אנחנו נשמע אמנם לא אותו, אבל שיר הנושא מתוך סרט מצחיק מאוד שלו, מפורסם מאוד שלו, מ-1994. זה סרט שחלק אוהבים. חלק לא, חלק אומרים שיש שם דברים די מסריחים בסרט הזה. בקיצור, הוא כפים לוהטים. לא מה את אומרת, שנשמעת שיר הנושא של הסרט? למה לא? סרט מצחיק בסך הכל. מצחיק מאוד. והנה... Uh, למרות שרת... הבדיחות מתחת לחגורה. כן. דרך אגב, את זוכרת שהוא שיחק שמה צ'יפ אינדיאני דובר יידיש? זוכרת, זה היה <אח> מצחיק. כן. אבל גם בפולנית הוא טוב. גם בפולנית הוא טוב, אז למה שלא יהיה טוב ביידיש? הוא התחיל כדובר יידיש, אני חושב שהוא התחיל בכלל בהצגות של מופעי יידיש במה שנקרא חגורת הבורשט, אתרי הנופש היהודים בערי הקאטסקילס. יפה. אז הנה נשמע את פרנקי ליין, שר את שיר הנושא, לאוכפים לוהטים. לא Turned dark night into day He made his blazing saddle A torch to light the way When outlaws ruled the West And fear filled the land A cry went up for a man with guts To take the West in hand They needed a man who was justice for all as his aim. Then out of the sun rode a man with a gun, and Bart was his name. Yes, Bart was his name. He rode a blazing saddle. He wore a shining star. His job שיר מערבוני אחלה. סרט אחלה. כן, אם אה, את אה, אה, זוכרת, בטח את זוכרת, אה, מלברוקס גם ביים סרט שנקרא סרט אילם. ברור. ששם היחיד שאומר שתי מילים זה מרסל מרסו, הפנטומימאי. אז אפרופו סרט אילם, אנחנו נגיד מזל טוב קצת מאוחר לניצה שאול, שביום חמישי עלו לה זה גיל יפה. גיל מאוד יפה, והיא מדהים. נראית מצויין. ועדיין פעילה, עדיין מופיעה. אז ניצה התחילה בלהקת פיקוד מרכז עם גליה ישי, ושלמה בר אבא, ושם טוב לוי, ועוד רבים אחרים. אנשים רבים טובים. ואחד השירים שהם שרו שם היה שיר... על הסרט האילם, או בעצם שרל שפינג. אני סוחרת את הקליפ היפה שעשו אז. כן, אז... רק euh... שאז לא קראו לזה קליפ, נדמה לי. קראו לזה סרטון. בדיוק. כן, אז הנה. שחור לבן. שחור לבן, בטח. כמו ש... אבל... אז, ככל היה אז בשחור לבן. אבל היה פשוט אחלה. זה נמצא ביוטיוב? כן. אז תחפשו. אז הנה. מתוך רד אלינו לבקעה, על סרט האילם. ועל צ'ארלי צ'פלין, ומזל טוב לניצה שאול. כת פיקוד מרכז, ממש, ממש, ממש בהתחלה. והמון המון מזל טוב לניצה. נכון, מזל טוב. Uh, טוב, זאת התוכנית האחרונה שלנו לחודש יוני. Mm -hmm. uh, מה שאומר שיש לא לנו... לא לדאוק, נחזור ביולי. בוודאי, אבל זה אומר שיש לנו עוד הזדמנות אחת להיזכר במלחמת ששת הימים, שהייתה ביוני 1967. ואת זוכרת את השיר הידוע, נאצר מחכה לרבין. בואו. אנחנו נשמענו גם גרסה צרפתית שלו, של כן, ישראל כן. גוריון. כן. יש גם גרסה יופי. ביידיש. לנאצר. את, את רוצה לדעת איך קוראים לזה ביידיש? איך? אז אני אגיד לך קוראים לזה ביידיש. נאסר, הוד גיבארט, אוי פרבין. ביידיש זה נשמע הרבה יותר מצחיק. מה אגיד לכם? מי שר דוד אשת, שיש לנו כמה דברים נחמדים שלו בבית. אז הנה. דוד <מח> אשת. <מח> וי נצר הוט גבר בפראבין, איי איי איי, וי נצר הוט גבר בפראבין, איי איי איי, ומתמזל ומתליק, איי איי איי, אם אכל אום בפריק די, איי Geprenzich in Sinai, ay-ay-ay-ay Zveimul shongi leikta, ay-ay-ay-ay Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay Natsarhot gewartoi frabin, ay-ay-ay-ay Uy, Natsarhot gewartoi frabin, ay-ay-ay-ay Satsang with Mooji You're bring sadly to aauto boy, ayyayayi You're bringing a surprise, ayyyayala вже всі coup都یگсél East Wat Canvas you're bringing still of honey tai два благород 산 repackors by by by by by by by by by by by by by by by by by benefit by by by by by אהבתי, גם ז... את העיבוד. העיבוד, לא... דרך אגב, זה של דוד קריבושי, שגם מנגן פה באורגן. אחלה. וזה לא סתם שאומרים שביידיש זה נשמע יותר... זה באמת טוב. נשמע יותר מצחיק, למרות שלא הבנתי כמעט אף מילה. הבנת, נאצר. הבנתי, רבין. הבנת, רבין. כן, הכל היתר, לא... מה זה משנה? אה, מצחיק. זה... כן. טוב, אז מה כנראה שהשב"ח, השב"כ. שירות הביטחון הכללי יחזור לאקן את הטלפונים שלנו. ככה אומרים. ככה אומרים. אז פעם, לא קראו לזה שב"כ, אבל זה ש"ב, מספיק. ש"ב, שירות ביטחון. חיים חפר כתב שיר שרביעיית מועדון התיאטרון שרו, שהולך ככה: אנחנו הש"ב, אתכם סובבנו, אחריכם עקבנו, ביניכם ישבנו, לסיפור הקשבנו, דוח יפה כתבנו, הש"ב זה אנחנו באמת, וזה נקרא טנגו הש"ב. ומה השתנה מאז? שעכשיו כמעט אין טנגו. אפשר, או שאנו לא בולטים בשום דבר, אפשר, שאין בנו <במוסימן> אחד מוזר. כעת, אם איש לא יפתת נאמר את האמת, אנחנו הש"ב. כול ביתכם סובבנו, אחריכם עקבנו, ביניכם ישבנו, לביבות הקשבנו, בתוך יפה כתבנו, הש"ב, זה אנו באמת. אולי זימנו יחד עם ישראל חי. אולי ישבנו יחד במרכז מפאי, אולם מה שלחשת שם, מכשיר קטן רשם, בדיראון עולם. החוליה נפרסת, בואו נחפש את שני חברי הכנסת, חבוץ המרפסת, מי זאת שם נכנסת? השבעת, זה אנו באמת. אל תיסע למרום את עיניך, גם משם כבר הולכים אחריך. נכון, אנחנו ממשרד הביטחון, נכון, אנחנו נעשה איתך חשבון. כעת, ירשום שמו בעט, וכשתבוא העט. נקה אותך על חטא. שיר, חטא, זה אנו באמת. ברור, אנחנו משרתים את הציבור. ברור, מצב הביטחון היום המון. צר לכם, לכם חשוב שכן, תגידו לזקן ‫מדידה כבר לא תזיק, מספיק, ‫ששתי תמונות שלך ישנן בתיק. ‫מה יש? אין מה להתבייש. ‫תפסיק להתרגש, לכל אחד פה ‫אמית, אנחנו בתפקיד, ‫תגיד מה שתגיד, ‫זאת מדינה חופשית. ‫כל המסיק... מסקנות. הוספת על אחריותו בלבד. על אחריותו בלבד. אז זה שיר ככה מסוף שנות החמישים, אני חושב. אז מה דעתך שנשמע שיר שהיום, ממש היום, הגיע כן. סינגל חדש של ג'ימבו ג'יי. של מי? ג'ימבו ג'יי. לא שמעתי. אז תשמעי את השיר, מתאים יופי לעונה. יאללה. זה נקרא מאטקות. שבה אין גשם אז אין דשא אבל יש משחק שוב עולות המעלות ואין ים בבחורות כי מול החום לא יעזור גם השב"כ שוב קיץ שוב מוציא את המתקות משחק בלי מפסידים ומנצחים נתמסר מול השמש השוקעת להציל את הכדור אפילו לא תכננו אבל הנה גם השב"כ בשיר הזה זה מדהים לא? כמו כדור הגומי של פיזור ההפגנות לחזק את הגב יד, ושיחד עדיף הלבד. הלב יוצא לפריז בי אף כל היום בין כולם, אבל בלילה גבר אין לו אף אחד. מבטקות למדתי לספור עד עשר, והכדור תמיד לימד אותי על כוח המשיכה. כשנפל על אול המים, אז למדתי לשחות, וכשפגע במשתזפים למדתי לבקש סליחה. אין נושאות רעש עם כדור הגומי של הים, כמו כדור הגומי של פיזור ההפגנות פלסטיקות קורבן של כתר פלסטיקות חקיין של ארקטיק מאנקיז מבזה גיטרה קלאסית לונגים של בן אל וסטטיק מציצים תמושי סלאריק מי הפליל את רוג'ר אבי צב ים שבולע מסטי גרפיטי יפו הפור... lu rea Ga Michel. אהבתי מאוד. גם אני, גם אני. הנה, אנחנו מתקרבים לסוף, ממש ממש לסוף. אה, מצעד הגאווה לא יהיה, אבל... אה... יש עצרת גאווה או משהו כזה, פה בתל אביב, בחיפה, ולוס חוטפות. שלוש עצרות. ויש גם אה, שירים שיצאו לכבוד אה, מצעד הגאווה, לא מצעד הגאווה, חודש הגאווה. בהחלט. למשל, אה, השיר הזה של שרון חזיז, עם טלולה uh, תלו, בונט. אה, אחת ויחידה, כן. שהיא כמובן טל כלי. ומחדשות uh, חידוש לחידוש. Uh, במקור, זה נקרא China Town", במקור של אמנדה ליר, שגם לגביה לא ברור מה היא בדיוק. יש שמורות. Uh, ושרון חזיז הקליטה את זה פעם בעבר, בשנות ה ועכשיו הנה חידוש לשיר הזה. צ'יינתאון, עשרים עשרים China Town It's a gift for you Thank <laughs> <laughs> you. ועם השיר הזה אנחנו מסיימים... היה כיף? נהנינו. מאוד. מקווים שגם אתם נהניתם. שיהיה ו... לכם שבוע... אחלה שבוע. ותישארו בריאים. הכי חשוב. אל תתקהלו, נכון. גם לא בהצהרות שלהם. במסכות. שלהם... רגל שבוע גאווה. צריך מסכות? שימו מסכות. שימו מסכות, שימו מסכות. מוחק, אל תתחבקו, אין מה לעשות. זה ההוראות. ואם אתם באירוע גאווה כזה או אחר, תשמרו מרחק. לא קל, אבל אין ברירה. ותודה למשה ירונסקי, שהיה הטכנאי שלנו. ותודה לאמירה. תודה לך, אורן. ואחי. תודה לכם. ביי, ותחזרו בשבוע הבא.